ما يهدي هداه فلا مضلل وما يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلال وكل ضلاله في النار عباد الله سيكم ونفسي بتقوى الله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 Vajqul azza wajel wamay yattaqilla yaj'al lahu makhraja wayarzukhu min hayth la yahtasib Falendroim Allah subhanahu wa taala ati kërkojm tim dhe falje i kërkojm mbrojtje nga e keqja vetvetona dhe e veprave tona ka uzon Allahu nuk ka kush çta humata dhe ka hum Allahu nuk ka kush çta uzoj ata dhe dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuroj tjetër me të drejtë për veç Allahu dhe se Muhamedi është rob i dërguar i tij alayhi salatu wasalam dhe më pas Dlezat e dhe motrave musliman porosis veten timen në radhën e parë dhe juve më pas ja keni frikën Allahu tazova xhel sikur sa i urdhëron të thotë në Kur'an i famullart o ju njerëz keni frikën Zotit tuaj i cili ju ka krijuar juve nga një pal nga një njeri vetëm që është Ademi alayhis salam dhe prej tij krijoi palën tjetër dhe prej tyre të ndryve nxorri shumbura dhe grahë dhe keni frikën Allahut me emrin e të cilit përbetoheni dhe ruani lidhin e gjakut Allahu xazhel është më kyros mbi ju gjithashtu Allahu subhanahu wa taala thotë ojë të cilët keni besuar kje një frikën Allahot, si që meritona i me pas frikë dhe mëzdisinve se duke qenë mësliman, gjithashtu Allahot zë gjelë thotë dhe kushja ka frikën Allahot, dhe është i përkushtuashem dhe i dëvoqën bëti Allahot zë gjelë i bërë nuk dalje dhe jetë të mirë aty ku a i nuk e prendë. Dhe se dhe motër mësliman, i dërgume Allahot a.s. në një hadith të vërtejet të cilin në trasmetoni ma muslimi, Thot, et dino nasiha, et dino nasiha, et dino nasiha Theja është këshil, theja është këshil, theja është këshil Duke përsi të prajë i dërgumë e laot Alei salatu wa salam treher Kalu li menja Rasul Allah Thanë për kë o i dërgumë i Zotit O i dërgumë e laot Kale lillahi Thajë i dërgumë e laot Alei salatu wa salam Për Allahun Wali kitabihi dhe për librin e ti, wali rasulihi dhe për tërderguarin e ti, wali imetin muslimin e o ammeti him, dhe për priset e mëslimande, dhe për mëslimanet për në përgjisi. Et dino nësiha, theja në qenë ka këshilë, tjale anë an nësiha, nësiha duhet parë në anën gjusore, atësile dhe thotë, e lëkullusë, që dhe thotë pastërti, dhe thotë sinceritetë, e li khlasi, i khlasi, sinceriteti është baza e kësa fjale për cilën përbohet fjale. Sinceriteti në Allah u subhanu e tala ta dhe besimin e të, dhe kshila për të, dhe për librin e ti, dhe për të dërguarin e ti, dhe për priset e mëslimanve dhe të gjithë mëslimanët për gjithësi. Dhe vjenë në hadith, e dinu nësi hatheja në, në qenë këshil dhe sinceriteti në të, a thua se kjo e mështil të gjithë fen si ku se thot i dërgu me Allah o talis, salatu e salam, al haqju arafa, haqji është arafat. Duket të reguar rëndësin e arafatin e haq, duket të reguar sinceritetin, rëndësin dhe pozitët që ka sinceritetin dhe kshila në fejnë Allah o subhanahu wa ta'ala. Qa të thot që kjo e fundit, e mbështil fen, e përfshim fen, dhe fet feja në qin nga kjo, sinceritetin në të dhe kshila për të, dhe thot për Allah o nazëvegjit. Që të th Të besosh në Allahun Azza wa Jell, pra ti hapish hakun Allahut Azza wa Jell në atë çka kemi detyrë ne i më don hakun Allahut Azza wa Jell. Të besosh në Allahun Subhanu ve Teala. Të besosh se ai është krijuesi. Ai i jiti li na ka dhënë shpirtin, na e më shpirtin. Është ai i cili ka krijuar qiellin dhe tokën, na ka krijuar neve, në bargjet në nënave në tuaja. Ka krijuar Ademin Alayhis salam nga balta dhe i futi shpirtin. Është Allahu Subhanu ve Teala i cili ka krijuar qiellin dhe tokën, diellin, hënën, yjet e të tjera në rreth. Allahu Subhanu ve Teala Osh ai i cili të besosh për atë që Allahu Azza Jell është ai vetmi i, cili i meriton adhurimin. Mos i lutet robi as kujt tjetër veç Allahut Azza Jell. Ne lutem që ka dëbim adhurimin. Mos me kujshërimin vetëm për Allahu Subhanuhu ve Teala. Të kërkoj xhenetin për Allahu Azza Jell. Të largoj, të të kërkoj largimin nga zjarri i xhenemit dhe vërtetat që çon në të, ta kërkoj për Allahu Subhanuhu ve Teala. Të kërkoj, kërkoj mbrojtjen nga dënimi i varrit, për Allahu Subhanuhu ve Teala e të tjera të tjera gjëra për të cilave janë, të cilat janë kompetencë vetëm Allahu subhanahu wa taala. Ta, ta, ta aduroj Allahun azza wa jall vetëm ti japi hakun Allahu azza wa jall në adhurim. Ta besoj atë në emra dhe cilësitë e Ti. Ta lavdëroj Allahun azza wa jall me emrat dhe cilësitë e Ti. Që Allahu subhanahu wa taala nuk duhet më i bëshop në adhurimin e Ti. Çfarë do thotë që robi realizon njësimin Allahu azza wa jall në adhurimin Allahu subhanahu wa taala? Gjithashtu, të bindet Allahu subhanahu wa taala në çdo urdhër që ka dhënë dhe në çdo dhe të të largohet nga çdo ndalesë që ka vendosur Allahu subhanahu wa taala. Me këtë realizon bindjen në Allahu subhanahu wa taala dhe kjo gjëja është realizimi i të qenit rob i robërisë ndaj Allahut Azza wa Jell, i nënshtrimit dhe i përuljes ndaj tij. Nënshtrim dhe përulje dhe robëri me dëshirë, me zgjedhje, se ka dhe robëri dhe nënshtrim me detyrim. Është në ushtrimin e detyrimit që kemi ndaj Allahut Azza wa Jell. Ne të gjithë njerëzit, në besimtarë dhe jo besimtar, në ligjet dhe rregullat që ka vendosur Allahu Subhanehu ve Teala në këtë jetë dhe në këtë jetësi. Nuk ka njerëz i cili të thotë, unë nuk do vdes kur. Është ligj që e ka vendosur Allahu Subhanehu ve Teala. Ai që është besimtar dhe ai jo që është jo besimtar do të vdes se s'bën. E ka vendosur Allahu Subhanehu ve Teala i thotë Muhamedit Ali Sallatu ve Selam, nuk ja kemi shkruar tas kujt për njerëzë për recimin para te. Dhe nëse vdesti, ata të tjerë do të jenë njerëz që do të jetojnë për gjithmonë. Pra Allahu subjelel do të i marrë shpirtin Muhamedit ali sallallahu aleyhi ve sellem si çamori dhe të gjithë njerëzimit. Jan ligjet e vendosur nga Allahu subjelel me detyrim. Por se ne po flasim për robërin dhe në shtrimin ndaj Allahut azzezel me përzjedhje, robi zgjedh vet, do të jetë robi Allahut besimtari i Allahut azzezel. Dhe kështu realizon në shtrimin dhe robërin e tij ndaj Allahut subhanuhu teal. Gjithashtu është këshilla e sinqeritetit ndaj Librit Allahu subhanahu wa taala. Çka do thotë? Të besosh në Librin Allahut azza wa jall që është Kur'ani, që i ka zbritur Muhamedit aleyhi salatu wa salam. Është një libër i cili ka zbritur, i cili është fjalë Allahut azza wa jall, i cili nuk është i krijuar. I cili është i pandryshuar dhe nuk do ndryshoj kurrë. Allahu azza wa jall thotë Inna nahnu nazalna al-dhikra wa inna lahu lahafizun. Ne kem zbritur për kujtimin që është Kur'ani dhe ne do ta ruajmë atë. Ka premtuar Allahu subjeal që nuk do ndryshoj Kur'an. Ta besosh atë në habere që sjell Kur'ani, në lajmet dhe në gjykimet e tij. Të besosh që habereve, lajmet e tij janë të vërteta dhe gjykimet e tij janë të drejta. O temet u Rabbi ke wa tammat kalimatu rabbike sidqa wa adla. Dhe është përkryer dhe plotësuar fjala e Zotit tënd. Në në vertetësinë e tij edhe në drejtësinë e saj. Fjala e Allahut asojel në drejtësinë e saj ka bënë gjykimet, gjykimet janë të drejta, nuk ka dyshim në ato. Dhe habere dhe lajmet që sjell Allahu subhanahu wa taala janë të vërteta. Çka ka lajmuar me atë që ka ndodhur, me krijimin e Ademit alayhis salam, me krijimin e qiellit dhe tokës, me profetët që kanë sjellë, me ngjaret e popujve me profetët, ndëshkimet që i ka dhënë popujve të tjerë të mëparshëm e të tjera të tjera për habereve dhe lajmet që sjell Allahu subhanahu wa taala të besosh në atë çka do të ndodh që ka lënë Allahu subhanehu ve te në librin e tij për kiametin e tëra të tërë për lajmëve që ka sjell Allahu subhanehu ve te. Në të gjithë gjykimet që ka sjell Allahu subhanehu ve te, qofshin halal haram e tjera me radh, janë gjykime të drejta. Të mos ketë robi dyshim në librin e Allahut dhe as në Allahu subhanehu ve te. Innamal mu'minuna de semtarët e vërtet janë ata thot Allahu subhanehu ve te në surën Al-Hujurat. Ellezina amanu billahi ve rasuli çë besojnë në Allahun azh-xhalil dhe të dërguarin e tij, thumma lam yertabu dhe pastaj nuk dyshojnë në besimin e tyre. E ka lidh besimin në Allahun azh-xhalil dhe të dërguarin të e tij dhe në të dërguarin e tij me mosdyshimin e ta. Mos dyshojo në në besimin në Allahun azh-xhalil dhe në të dërguimin e Allahut alayhi salatu wassalam. Gjithashtu ti hapi hakun Kur'anit në mbrojtjen dajti në rrathë parë me vetën e ti të mos ndryshoj fjallet e Allah të zë gjel se është kufër është mohim të mbroj kur anin në përmjet mjetëve të lejuara dhe të ligjëruara që të tjerë të mos fusim duar të tyre në lipin e Allah të zë vë gjel sikur se pretendojnë ata që qua në rafi dhe imamije kësak të shiit nga më ekstremet të cilët Pretendojnë se Kurani është i manë në të sot Ka pasë rritë 17.000 ajetët Këtu besohet në disa libret të tyre Dhe sahabe që i ardhën më pasë Si e bube pje omri e tjerë Indryshuan dhe i fshin ajetët Allah a si të zëgjelë Si dëmosa të cilat kishin bënin Me familjen e pegamejit alis Me qëllim që këta Të mërnin dretimin e shtetit islam është zotin arujt nga kje shpifje Që është kufër Më hojnë me Allah a të swanë Gjithashtu t'i api hakun libri të Allah të zëgjel me ledzimin e saj. Warët t'al nahu, warët t'i Kur'an e tërtila, dhe ledzoj e Kur'anin, ashtu si shduhet me ledzuhu me tërtil. Pa rubi t'i api hakun libri të Allah të zëgjel në ledzimin e ti. Kur t'a ledzoj, të mundohet i mësoj gërmet e Kur'anit, ashtu si shduhet. T'inzjerja të si shduhet, të mos i devijoj e të. Dhe t'a meditoj i ledzimin e Kur'anit. E dhe la, pa nuk e meditojnë ata Kur'anin wala ka min indi gairi la vegdu fi ihtilafan katira dhe po mos ishte per allah ky libër thot allah subhanahu wa taala në Kur'an do të gjenin kundërshtime të mëdhaja në këtë libër gjithashtu na çenka kjo fe dhe kjo këshillë dhe sinqeriteti për të dërgumin allah subhanahu wa taala çka do thot të besosh në të dërguamin allah taali sallallahu alaihi wasalam se ai është i dërguar për allah subhanahu wa taala krijuesi dhe sunduasi dhe mbizotruesi të gjithçka e është i dërguar prej Zotit të Madh, si çdo profet tjetër më parë, më bashir, është i përgjithësuar, është përgjithësuar dhe është mundhir, dhe është parlamentues. Dhe është khatimun nebiin, dhe është i fundi i profetëve. Nuk ka të dërguar pas Muhamedit Ali sallallahu alaihi wasalam. Është i dërguar për të gjithë njerëzit dhe Kullia, e xhinët. Kul ya ayyuhannasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Thuaj Mohamed, thuaj njerëze, o njerëz, un jam i dërguar i Allahut për të kiu të gjithë njerëzit. Mund ta fikësh telefonin, kush e ka telefonin? Mund ta fikësh. Ta pesojë që Muhamedi Ali sallallahu selam, sikurse edhe të gjithë të dërguarit e tjerë kanë ardhur në bazamentin e Fez për fjalën la ilaha illallah, që nuk ka taliuar asgjë tjetër me drejt përveç Allahu subhanahu wa taala. Ktu përputhen të gjithë të dërguarit dhe ndryshojnë për tyre rregullat dhe legjislacionet, me cilat kanë ardhur, sheria ti me cilën kanë ardhur, ndryshon forma e adhurimeve formë edhe një sadakas, apo kryar pelegrinajit, apo agjërimi e tjera më ratë. Por në bështë të gjithë ka në arë për fja në laj e laj e laj. Amena rasullu bima unzi lejlej me rabbi hi wa minun, kullun amena billahi wa malai keti u kutubi hi wa rasulli. Ka besuar i tërguari, gjithashtu dhe pesimtarët, në atëshka ka, ka sjedhë dhe ka zbritur Allah, subhanu vetare. Të gjithë ka në besuar në Allah, në librat, Në më like librat e Allahut azhajal dhe të dërguarit të Allahut subhanahu wa taala. La nuferriqu baina ahadin minhum. Nuk bën dallim tek asnjëri prej tyre në çfarë? Në boshtin e fest, në, fes, në thelbin e saj, thalala ilahel allah që nuk ka ta dhuar tjetër me drejt përveç Allahut subhanahu wa taala. Diabush hakun të dërguimit të Zotit Ali sallatu selam në bindjen e tij. Bindja ndaj Muhamedit ali sallatu selam është absolute. Këto dikush i pse? Se, se Allah Quran, që Allah në thotë në Kuran, me ju të i rasule fakat e ta Allah, ku shë bindë të dërguarit, i është bindër vetë Allah të zaujër. Ma ajen të ikuan il hava, in hua illa wahyu juha. Aji nuk flep nga vetja ti, nga dëshira dhe teka ti. Por është pali që i shpadhet për Allah subhanu wa ta'ala. Qëka do thotë që i dërgu me Allah të alesu salatu salamu? Kuna ka komunikuar fen. Kuna ka folur për fen në hadithet e tij, në praktikën e tij i dërgumit Zotit Ali salatu vesselam, Muhamedit Ali salatu vesselam, ai ka pas shpalli për Allah. Nuk ka fol nga vetja e tij, nuk ka fol nga koka e tij, nuk ka fol nga nga dëshira e tij, por ka qirë shpallle për Allah subhanahu wa taala. Çka do thot, që binden ndaj ti, është binden ndaj Allahu ta'ala. Kul in kuntum tuhibbun Allah fa ttabi'uni yuhibbukum Allahu yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafur rahim. Thuaj o Muhammed, m'nasehini që doni Allahun, m'ndijni mua ti doni Allah. Dhe ti fali juve gjunafet e juaja, dhe, dhe Allahu shumë falës dhe mëshirues. Çka do thotë që ka bërë kusht? Përfitu dashurinë e Allahut azza xal ndjekjen e Muhammedit alayhi salatu wassalam. Çka do thotë? Ti marrësh të mirëqenë dhe të besuara hadithet e vërteta, të cilat i kanë zhërdhjen unanim të gjithë dietarët musliman që këto hadithe janë të vërteta. Apo hadithe në të cilat punohet me to. Po jo të vi hadithe thot Robi, jo po akoma kam dyshim pak për hadithin. Pse? Ses ma hanë ne mua. Po të kishe xem feja logjik, thot Ali radiuallahu anhu, mes i mesave i çorapeve nuk do ishte nga lart, por do ishte nga poshtë. Vjen në shpalle për Allah subhanuhu teal. Fjala e dërgumit Allahu teley salatu selam liq. Kur thotë i dërgumë Allahu teley salatu selam diçka për të cilën për shembull bëhet fjalë për jetën e për tema, për të cilën robi nuk e shikon, nuk thot po ta mëndoj pak. Pëtologjikoj pak. Është hale dërguar me Allahu Teala Sallatu Selam, si më thon, është për vetë Allahu Azhajan. Sa nuk fjet nga vetja e ti, por fjet për Allahu Subhanuhu Teala. Është pall për Allahu Azhajan. Se Allahu Subhanuhu Teala i thotë gjeve Ali Sallatu Selam, nëse do ti bëje ti shirq i dujtari Allahu Azhajan, do të shkatërroheshin të gjitha veprat e tua. Kur ja thot Muhammed Ali Sallatu Selam, çapo për njerëzit. Ja thot Muhammed Ali Sallatu Selam, dhe neve nuk dyshën kurrë që i dëguumë Allahu t'alijë se s'an bën te shirk. Por na ka qxhillu dhe ka kryer amanetin e tij dhe do jep dëshmitar para nesh ditën e gjykimit që ai e ka komunikuar fen dhe ne dëshmojmë që i dëguumë Zotit Muhamedi Ali sallatu wasalam e ka komunikuar fen. Të mbrosh figurën e tij nga të gjitha ato cilët mundohen të përdhosin figurën e Muhamedit Ali sallatu wasalam. Edhe se Allahu zotjale ka rrit Muhamdin Ali sallatu wasalam. Ai rriti sa ishte gjallë. Dhe ne bëjmë dua. Allahumma salli wa sallim alane min Muhammad. Wa Allah, labdoroa Muhamedin alayhi salatu wa salam tek banordë qiejit tek me lajket e tu. Dhe gjithashtu ruaje Muhamedin alayhi salatu wa salam dashpëtorja ta, dhe bekoj ata, ata dhe, dhe familjen e tij, dhe gjithë shokët e tij. Ta ruajsa ka qen gjallë dhe e ka ruetur, dhe thon do dietar dhe ruan trupin e tij sot në varrin e tij dhe ka pas nga historia si thon do dietar. Ka pas tentativa për mërrumby trupi trupin e Muhamedit alayhi salatu sallam dhe e ka ruajtur Zoti i Mot. Allahu xhejel e ka ruajtur trupin e tij. Dhe gjithashtu të ruajë figurën e tij. Të ruajë robi, të mundohet të mbrojë figurën e Muhamedit alayhi salatu sallam. Dhe mbrojtja më e me mirë fillon nga vetja vet, robi. Psi? Duke praktikuar fen tek vetja e tij, në besimin e tij, në praktikën e tij, sa më besimtar i mirë të jetë. Më shumë ka e ka mbrojtë figurën e Muhamedit ali sallallahu aleyhi وسalam. Praktika e mirë fesë, besimi i mirë, ashtu siç duhet, hesse në udhën e Muhamedit ali sallallahu aleyhi وسalam, është mbrojtja e figurës së Muhamedit ali sallallahu aleyhi وسalam. Ësht vërtetim për atë çka ka urdhëruar ai dhe zbatimi në praktik. Pastaj, mbrojtja e fjalëve të tij dhe udhëzimeve të tij, seç bëjnë dietaret e mëdhenta e ymetit, të, të cilët kanë punuar me hadithe të Muhamedit ali sallallahu aleyhi وسalam të cilat i kam përzier dhurot, i kam studiuar ato në transmetimet e tyre dhe në tekstet e tyre. Nëse teksti është i rregull apo nuk është i rregull. Nëse teksti është i rregull, po transmetimi është i rregull. Kam studiuar të gjithë biografitë e transmetuesve, ku ka lindur, ku ka vdekur, ku ka jetuar, ku ka udhitur etj etj, çka ka ndodhur, nga i cili ka dëgjuar e tjer, tjer. të tjera të tjera. Për këtë arsye, elhamdulillah, mirësi për Allahu subhanahu wa taala. Dhe e shpërblihen mirë të gjithë atyre dietarëve që kanë punuar. Ather dhe ata të cilët punojnë sot dhe ata që do vinë më pas, me hadithet e Muhamedit Ali sallallahu aleyhi wasallam, çesot alhamdulillah, kimi klasifikimin e haditheve e pejgamberit Ali sallallahu aleyhi wasallam, në hadithe të vërteta, në hadithe të mira, apo në hadithe të dobta apo të sajuara me këtë fundi të cilat neve nuk punojmë. Pra Allahu xhël ka garantuar ruajtjen e fesë të tij dhe ka bërë sebep këtë dietar duke filluar që nga sahabët e pejgamberit Ali sallallahu aleyhi wasallam dhe dietar edhe brezat e mirë që erdhën më pas. Edh ata që vijnë më vonë, më vonë, që kanë punuar me këto hadithe, këta kanë ruajtur figurën e Muhamedit Ali sallallahu alaihi wasallam. Ja mëนนimi dhon hakun maksimal figurës së pejgamberit Ali sallallahu alaihi wasallam dhe vetë atij. Kështu që, që dhe romi të mundohet, ai që ka mundsi, i cili është gazetar, ai i cili është në një pozitë të caktuar, ruan figurën e Muhamedit Ali sallallahu alaihi wasallam duke mbrojtur atë me shkrimet e tija kundër atyre të cilëve mundohet të përdhosin figurën e Muhamedit Ali sallallahu alaihi wasallam dhe familjes së tij. Duke thonë lloj-lloj dhë fialesh të ndyra dhe të ulta për figurën e Muhamedit Ali sallatu wasalam. Dhe ta njerëz dalin dhe i mbrojnë, apo ta cilët janë dietar, apo ta cilët janë nzan sa dier, nëpërmjet hyrjeve, nëpërmjet nëpërmjet ligjëratave të tyra, nëpërmjet shkrimeve të tyra, nëpërmjet e librave dhe fletushkave dhe fletatorëve palosjeve. Edhe të tjerë, të gjithë për muslimanë duke mbrojtur figurën e Muhamedit Ali sallatu wasalam. Losim Allahu nazajal me emrat e tim e të mëdhur si të citet të, më të, më të të qarta apo i ndjekës së vërtetë të Muhamedit aleyhis salam, këshillues dhe të sinqert me fenë atij, lutsim Allahu azzezel, të, të, të, të, të, të, të, të, të na mbrojë nga çdo e keqe në këtë dynja dhe lutsim Allahu subhanahu wa taala të na shpëtoj në botën tjetër dhe mos jemi nga të mjeruarit, por të jemi nga të shpëtuarit, lutsim Allahu azzezel, na na ngurmbolloj dhe të mberdh me të gjithë të dërguarit dhe Muhammeden Eri Shad 2.iss në këtë qëndit, në titën e gjukimit dhe gjithë të sinqertit dhe gjithë dëshmarët dhe dëshmojnësit në rrugën e Allah të t'sajnë, dhe gjithë besim parat Amin e Rabbe lë alemin, je dhe gjithë të gjelalë e lëkram, e kulu ka li ha dhe stakfiru, la li u lakum, wa li lë musliminë më këllidhem, fa stakfiru, inna hu hua li vëfur rahim. <tori> Alhamdulillahi Rabbil Alemin wa salatu wa salamu ala nabinu Muhammadu wa bat. Falenderem Allah në aza vajllë kriuesin, sënduosin dhe drejtuosin dhe nbikqysin e gjithkajë dhe bëllutja që Allah subhanu wa ta'la ta, ta lefderoj shpëtoj, bekoj dhe ta ngrej figurën Muhammedit alih salatu wa salam. Gjithashtu, për nëbrojtës e figurës e Muhammedit alih salatu wa salam, është që rubi ta propagandojë figurën e tij ashtu siç duhet. Dhe mos ta ngrej, mos ta ngrej pozitin e Muhamedit Ali sallallahu alaihi wasallam mbi pozitin e cilit e ka dhënë Allahu Azza wa Jalla. I dërgumi Allahu Talih sallallahu alaihi wasallam thot, të sara, si të kristere, isain, të "Në atë truni që ma atratin Nasara Isa bimariam, mos m'lavdëroni ashtu siç lavdërojnë të krishterët Isaën të birin e Mariamës." Dhe thot i dërgumi Allahu Talih sallallahu alaihi wasallam, mos m'ngrini më, më shumë se pozita të cilën prej ka dhënë Allahu xh. Pra ti japin pozitën që i takon Muhamedit ali Aleyh, sallallahu aleyhi salatu selam. Por thoni robi Allahut i dërguami i Zotit. Robi Allahut Muhamedit ali Aleyh, sallallahu aleyhi salatu selam ka qenë robi Allahut. Po njeriu më personosur në figurën e tij, në akhlakun e tij, në moralin e tij, dhe në dëshmërinë se ai është më i miri i njerëzimit, ah, njeriu më i mirë, edhe i dërguari më i hajrit i cili ka ardhur, edhe Allahu subhanahu wa taala nziolli për të dërguarin e tij dhe brezin më të mirë dhe më të artë për ta shoqëruar këta dërguarin. Gjithashtu largimi dhe nga ato bidate të cilat kanë të bëjnë me figurën e tij, ku njerëzit për shembull lidhen dhe bëjnë me flut, për figurën e Muhamedit Ali sallallahu alaihi wasalam për shkak të ditëlindjes së tij, e cila nuk është e ligjëruar në fenë Allah subhanahu wa taala as e transmetuar, po tishte kjo veprë për tu bërë, kishin për ta bërë shoqët e Muhamedit Ali sallallahu alaihi wasalam, ne kishin njerëz të, të cilët yudhim për ndarjen me Muhamedit Ali sallallahu alaihi wasallam për vdekjen e tij do ishin ish njerëz të cilët më shumë do ta përkujtonin ditëlindjen e tij sepse ishin njerëz që përfituan nga ardha e Muhamedit Ali sallallahu alaihi wasallam do të ishin ta njerëz që do të festonin ditëlindjen e tij gjithashtu prej këshillës së sinqeritetit në fen Allah subhanahu wa taala është edhe sinqeriteti edhe këshilla por prisat e myslimanëve te prisat hyn dy kategori njerëzish kategoria e prisave mysliman qoftë halifja apo në çështë, qo, nëse quhet mbret në apo president, ai i cili ka në dorë çështet e myslimanëve në një vend të caktuar. Dikur ka qenë halifet që që kishin në drejtimin e tyre, në në udhëheqjen e tyre të gjithë tokat e myslimanëve, për fatkeqësi sot nuk ka khilafat dhe janë ndarë vendet e myslimanëve, vende vende dhe kanë prisat e tyre. Këta prisa janë prisa të myslimanëve. Gjithashtu, një kategori tjetër janë diktatorët e myslimanëve. Të dy kategorive duhet mi dhon hakun haku në respekti që i takon dhe dëtyrimi që kemi ture, në dajtyre. Të binën dhe dajtyre. Sa është në binën dhe Allah, subhanu vëtë talë. Ti respektojmë atar, ti kshëllojmë atapë i jetë ata Allah, subhanu vëtë talë. Ti dretojmë dhe orientojmë aty ku duhet edhe ti bindën nësa urdhët e tyre janë në përkonjë me urdhët Allah, subhanu vëtë talë edhe të të guarit e ti. Nëse janë nga ta cilët E janë nga pjesa të myslimanëve, Allahu azza wajalla thotë: "Ya ja, ayyuhalladhina amalu atiiu Allahun wa atiiu ar-rasul wa ulil amri minkum". O ju të cilët keni besuar, binduni Allahut. Binduni Allahut. Edhe binduni të dërguarit, çka tregon që bindja në Allah dhe të dërguarit është në mënyrë absolute. Wa ulil amri minkum, dhe të pri, dhe prisave të tuaj, prisave tuaj dhe të parëve tuaj. Ktu nuk kupton ajeti që nuk është bindje absolute ndaj të parëve të myslimanëve. Pse? Thotë i dërguar me Allahut Ali sallallahu alaihi wasallam hadith la paata limkhloku fim asiyat el khalek mkabin ndaj krijes as ndkundshtim me kriuzin nase ipari te urdhon pa diska ce as kundshtim me urdhet allahu nuk ibindeme nkt pik dhe nuk ngrin krye ndaj tyre se ngrin ndaj tyre dhe herja posht tyre shkakton fitne te muslimanot dhe ngritje ndaj tyre dhe dretimi armes kundra tyre shkakon at fitne sigurisht shkaptuon dhe grupat devijuara ne historine islamit per sa perket atyre te cilve jan dietar Ja push haku në pozitën që ka dhënë Allahu subxhejel në dijen e tyre, të respektosh dijen e tyre, fjalën e tyre, pozitën që ka dhënë Allahu subhanahu wa taala me dijen e tyre. Por gjithashtu duhet me dhën hakun mos me ngrit figurën e tyre më shumë se çu takon, porse edhe mos me i përbuzata dhe me ul ata në një figurë e cila nuk i përket atyre. Ata duan respektuar dhe eranci si yjet, yjet të cilët përçin dijen e tyre. Dhe dija e tyre duhet marr sa është dija e cila është e hajrit dhe e dobishme. Dhe duan këshilluar, nda ata i njerëz se si gjithë njerëzit e tjerë I, ata janë njerëzit secilat gabenë si gjithë njerëzit e tjerë. Kështu që ata këshillohen me butësi, me edukat, me respekt dhe përftohen dhe përfituohet nga dija e tyre atë ajo çka është e hajrit, e mirë. Ndërkëdrejt ajo e cila nuk është e saktë për të arsyje, duan hak dietarë dhe duan dëgjuar dhe respektuar se është një kohë të cilën janë paksuar dietarët. Dietarët nuk janë më siç kanë qenë që gjiehen në çdo vend dietar. Njerëzit shkonin msonin që dietarët anëndëshëndajshin dhe kishte lirë veprimi, liri mësimi etj. me më radhë Sot nuk ekziston më ajo liri, nuk ekziston më ai numër dietarësh. Njerëzit janë të shk që shkojnë më shumë drejt epseve dhe dëshirave të tyre dhe kanë mangësuar nga feja e tyre dhe gjithashtu dhe kërkimin e dijes. Për këtë arsye njerëzit që kanë dije janë të pakët dhe duan respektu dhe duan vlerësuar dhe gjithashtu pastaj vjen rradha dhe për të gjithë muslimanët. Për të gjithë muslimanët hyn çfarë do lloj muslimanët? Emërusi përbashkët që në bashkojnë me të gjithat atë cilët janë a koma në rejti në fejes mëslimane, a është dhe lazëria në fe. Inë në malmuk minune i hua. Me të vërtetë, bisim përët, janë vëlezë e thotë Allahu subhanu të talë në kuran. Dhe thotë pegamej Ali Shalatu Selam, mëslimani është dhe mëslimani. Nuk e braktisatë, nuk i bën për drecjetët, nuk e përbuzatë. Dhe gjithashtu thotë në fundin e hadithit, Sot i dëgjum e Allahut Ali shalatu wassalam në hadith që nuk i takon dikujt që të bëshi derë mbi derën e vajtit vetë musliman. Pa dikush tash ku më bëj dhe shkon një i tre thot, mos e hepa ti më ep mua këtë gjë. Kjo si është derë mbi derë. Dhe bëhuni vëllëzor, për hir të Allahut, ropta Allahut a zëvojet. Emërsia e përbashkët është Islam i çdo kujt për ne, i çfarë çfarë dolojë drejtheje, qoft ai. Gjithashtu, as për këshim ndaj tyre dhe madje Dhe madje, mbrojtja e fejtës Allah të zilët, qoftët duke kritikuar atë, nëse, ed, nëse duhet, qoftët edhe haptas. Nëse duhet, qoftët edhe haptas. Të mbrojtja e, e vlajtë mësliman, me më dhe theje e të gjitha të të cilët, majnë ose, e ndjekin së shëmbullë një njëri mësliman. Madje duhet kritikuar, nëse duhet kritikuar, qoftët qeftas ose haptas. Dhe është nga sinceritetin në fejtë, ndaj vleze dhe motra mësliman, të duash për ta atë që don për veten tënde. La yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Nuk beson ndonjëri nga jus derisa doj për vllajën për vllain e vetë musliman atë që don për veten e tij. Kështu që të jesh i vlefshëm edhe prej dashurisë për vllain musliman është ta këshillosh dhe ta kritikosh atë kur duhet me kritikoj. Por se njeriu duhet të sigurohet në atë thot, që thotë, qoftë në haberin që i vjen për vllain e vetë musliman joën argumentimin për veprën që ka bërë që është për atë cilën ti pa kështu valla musliman. Losum Allahu subhanahu wa taala me amrat e tij me bukursecitë më të qarta, na bën nga ta cilët jemi të sinqertë. Dhe këshillojmë për Allahun subhanahu wa taala. Na feneti, në, fene në librin e për librin e tij, për të dërgumin e Zotit Muhamedit Ali sallatu wasalam. Gjithashtu edhe për dietarët muslimanë musliman dhe brisat e muslimanëve Gjithashtu dhe për të gjithë mështimanë Lusim Allaho subhanu wa etale Të ne fali neve të gjitha gjunafet tona Të mëdhaj e qofshim apo të vogla Lusim Allaho në zëgjitë të ne api sukses Dhe të na orientojit drejt për ndesis dhe ti Të jemi të përullur Dhe jom mëndë mëdhenj Dhe Allaho subhanu wa etale Dhe nëse kemi sa do pak mëndimati në zemre tona Lusim Allaho subhanu wa etale Të ne hiqë të ne ashkullin nga zemre tona Kët Ljusim Allah në zëgjelë, të ne api të miran këtë botë dhe në botën tjetër Dhe në ruaj nga zjarë i gjëhenimit Ljusim Allah në zëgjelë, të ne riparoj në vetët tona dhe zemrat tona dhe gjymtyre tanë Ljusim Allah në zëgjelë, të ne riparoj në familje tona Pas arsi tanë, prindëri tanë Ljusim Allah në zëgjelë, të drejtoj popëtën tonë në rrugën e drejt e islami Fshi i duitarin nga ky vend dhe i drejtoj i duitarat. Lusim Allahuna Azhxel, të na mbrojë nga çdo e keqe, të cilën kurdisën armisht e Islamit dhe muslimanëve. Lusim Allahu Subhanuhu ve Teala, të na habito të mira dhe të na mftojë me të mira të rriskun e tij ndaj çdo kujt tjetër dhe mos ja kemi nevojë të skuqt veç Allahu Subhanuhu ve Teala. Kush është bukara për ne? Allahu ta pasroi, asa mos ja ket nevojën të skuqt veç Allahu Azhxel. Kush është borzhli? Allahu na borçit ta çlirojë dhe kush është i sëmur Allah zë gjelë nga kësë mundë e të shëroj dhe luqsim Allah në zëllë kush ka dhekur prej gjemati ton Allah u të më shëroj luqsim Allah subhanu vajtare që gjitha na dhurimet tona të një të sakta, ashtu si qka e cur i dërgu me lau të arishë, salatu o salam, dhe gjithashtu të sinqerta për Allah në subhanu e të hara, të i bëjve për tona e lusim Allah në zërgjër, të i bëjve për tona të sinqerta për Allah në zërgjër, dhe jo për ftyru në njëzë, lusim Allah në zërgjër, të në bashkojë bashkarisht në gjenetet e ti, neve dhe familjarët tanë, lusim Allah subhanu, etale, në subhanu e talet në bashkojë me të gjith kançen dëshmuas me dietarve dhe të gjithë ata cilët kanë dhënë jetën e tyre për hidallat Allah tasaljel edhe të gjithë besimtarët amin ya rabbel alamin ya dhul jalali wal ikram ya hayyun qayyum ya rabbas semawati wal ard inna llaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fashai wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun uzkuru llaha yaskurkum washkuru 'ala ni'amih yzidkum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna la ilaha illa llah